Və xeyr el-hədiyyə hədiyyə Muhammədə sallallahu alayhi və alihi ve səlləm. Və şerrü'l-umur muhtasətəha. Çünki hər bir muhtasət bidətdir, hər bir bidət isə zəlalədir və hər bir zəlalət də Cəhənnəmdədir. Nəsarə müsallat. Am biz istiqbal biri de Muhərrəm ayıdır. Çünki biz gözəl günlerde yaşayırıq. Gözəl günler daxil olub. Muhərrəm Bu ən gözəl aylardan biridir. Fəhəmsinəl haram aylardan biridir. Allah subhanətələ buyurur ki, İnnə iddətə şuhuri əndə Allah ətnə əşərə şəhran fə kitəbilləh Yevmə khalaqəs-səməvəti vəl-ərd minhə hurum Zəlikə ddínul qayyim fələ tazlimu fəhinnə enfusakum əl-əyə Tövbe suresi 36 Allah subhanətələ bu bəl ayədə əl bildirir ki, İndə ay 12-dənədir Allah Subhanahu kitabından necə xalq edib yeri, ləri, göyləri, oduzdan xalq edib onları onlardan da dördü haram aylarmandır. Onlardan da dördü haram aydandır. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, xüsusən bu haram aylarda özünüzə zülm etməyin. Həcə peyğəmbər sallallahu əleyhi və rivayətində deyir ki, il 12 aydan ibarətdir. Dördü haram aylarmandır. Üçü dalbadal gələ gəlib, Zulqaada, gəli, gəli, Zulhacca və müxarram və birisi ayrıdır Vəcəb ayəyə, buxari rivayət edir, səhəyət işlərdəndir. Onun görə biz gözəl günlərdəyik, gözəl aydayıq və Ramazan ayı, ümumiyyətlə, bu günlərin keçməyində bilmək lazımdır ki, ibrət var. Allah subələtə alə buyurur ki, və səxhərə ləkumu şəmsə və qəməra və ibayn və səxhərə ləkumu ləylə وَاَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَذَلُومٌ كَفَّارِ İbrahim suresi 33-34. ayələ. Və bu ayələrdə də göstərilir ki, bu aykünlərin deyişməsi, aylarının deyişməsi, bunun üçün, bu böyük neymətdir, Allah s.ə.v. neymətidir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurub ki, iki şeydə insanlar uduzurlar, qafildirlər ondan. Birinci sağlamlıq, ikinci də vaxt. Yəni bir çar olmağından istifadə etmirlər. Buxari rivayət eləyir. İnsan görə vaxtda fikir verə. Vaxtın ömürdür. Xüsusən də gecənin, gündüzün, ayın, günəşin olması Bunlar hamısı işarə edir ki, sən vaxtda fikir verəsən, qafil olmayasən. Hətta Allah subhanətə elə vaxtda neçə yer də andı çıb. Bəzi ayələrdə Allah subhanətə elə geciyi andı çir. Bəzi ayələrdə gündüzə andı çir. Bəzi ayələrdə pəcrə andı çıb vaxtına. Bəzi ayələrdə əsrə andı çıb. Bəzi ayələrdə duhayı andı çir. Və belə. Və göstərir ki, vaxt mühümdür. Bunlar hamısı işarə edir. Hədə fikirləşəsən, tövbəliyəsən, baxasən ne beləlar baş verdi, <gülüyor> ne sebebə görəm, ne günahlar oldu, ibrət alasan. Çəkə müəmin fikirləşir, ibrət alır. Bu hayattan, bu vaxtı keçməyindən. Allah səbələ buyurur, yuqallibu alləhu l-leylə və nəhər, inə fī thəlikə lə'idrətən ləulil əbsər. Allah əsbələ, Nur surəsi 44-cü ayə, Allah əsbələ bu ayədə bildirir ki, gecələn gündüzü dəyişir və ağıl sahiblərin ki, ibrət var. İbrət nədədir? Özüvi müxasibə etməkdə. Özüvi əməllərinin hesaba çəkməyə. Ona görə Omar radiyallahu anh deyir ki, hesaba çəkilməmişdən qabaq özüvcə hesaba çəkin. Əməllərbiz ölçülməmişdən qabaq öz əməllərbizi ölçün, birinci özüviz. Ona görə məhdələm müsəlmanlar, bu bir xüsusiyyətdir mömin üçün, ağıl sahibləri üçün, gözəl bir ay girir və həmçinin, necə bilirsiniz, mühərrəm ayı ayların fatihəsidir, yəni təzə ilin ən, -ən birinci ayıdır. Yəni təzə il müsəlmanlarda mühərrəm ayla başlayır və mühərrəm ayın xüsusiyyətləri çoxdur, ən böyük isə <coughs> və görsənəni bu ay çömey ayıdır bu ayda haqq batilə qalib gəlib və həminin bu ayda müəlləm müsellim onlar oruc ayıdır oruc ayıdır ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki Ramazan orucundan Ramazan yani orucundan sonra ən əbsəl oruc Allahın ayı məhərmə ayıdır Məhərər-i mayin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Allahın ayı Bu da fəzilətdir, bu ayın fəzilətini artırır Necə ki, bu hədisin davamında deyir ki Və fərz namazlarından sonra ən əbsən namaz gecə namazıdır Müslüm rivayət edir Və əmsinin bu ayın xüsusiyyətlərindən bu ayda aşura var Aşura yəni 10-cu günüdür Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəyə gələndə, Mə Mədiniəyə hizrət edəndə gəlin, oruçdur, yahudilər xüsusən, yahudilər oruçdur. Və soruşur ki, nə səhəbə görə? Və deyirlər ki, bəs, <coughs> düğün Allah, subhanətlərə, Musəyə köməkdir, kirama qarşı. Və bu vaxtı Peygamber sallarısını buyurur ki, biz, Musəyə, daha çox haqqımız var tabu olmağa və ona görə, ki, ona görə də əmr edilir misəlmanlara, kirama aşura günü oruç Və hədislərin birində Müslim də deyir ki, fikirləşirəm ki, aşura gününün orucu bir illi keçmiş günahları yürür. Və həmçinin başqa rivayətlə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. müxalif olmaqsa əhl-i kitaba Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, <coughs> əgər qismət olsa, gələnli tutsam 9-cu günü də tutacam. Yəni 10-cu gündən bir yerdə. 9-cu günü. Ona görə möhtərim müsəlmanlar, biz əzəmətli aydayıq və çalış bu ayədən istifadə elə və necə bilirsən ayəni də qeyd elədi Tövbə Sürəsi 36-cı ayda bu ayda zülm eləmək olmaz azıra Allah s.q. qadran eləyib bu ayda zülm etmək həmsinin bilməliyik ki necə bildik əvvəlki ayələrdən bu vaxtların bizə bu cür bəzi mövzulərinin qoyulması bizim üçün neymətdir, Allah subhanət hala bizim üçün fəzilətdir, hətta tövbə eləyik, hətta günahlarımızı uyuyaq, hətta savunlarımızı artıraq və fikirləşəyik ahirət üçün. Bu da Allah subhanət hala da neymətdir bizə. Həmçinin keçən ayə hədislərdən aydın oldu ki, müsəlman ümməti peyğəmbərlərin yolu ilə gədənlərdir hətta Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən qabaq olan peyğəmbərlərin yolunda. Nəc ki hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, biz Musaya daha layiqli ittabə olmağa. Ona görə əmr verir müsəlmanlara təv aşuroz tutsunlar. Və həminsinin keçən ayə hədislərdən faydalarından da biri budur ki, biz əhl-i kitabə həmişə müxalif olmalıdır. Çalışmalıq müxalif olmaq. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm olsa, 9 da tutacam. 9-cu günü, yəni mühavvəmin. Həmçinin ə, keçən ayə hədislərdən, faydalardan da biri budur ki, mümin üçün, ağın sahibi üçün, sünnə etabı olmaq. Peyğəmbər sallallar ki, həmçinin bununla səni rahatlaşdırıb və öyrədir ki, sünnə etabı olmaq lazımdır. Həmçinin insan nə etsə də, naqişdir, ehtiyacı var onun ibadətə. Ehtiyacı onun var, əlavə ibadətə. Və bu faydalardan da, həmçinin, məsələn, Həmsinin, mühtənə müsəlmanlar, Musa aleyhisselamın hadisəsi möminlər üçün bir təsəllidir. Bir təsəllidir. Və göstərir ki, o hadisədə küfür nə qədər böyük olsa da, iman da qalib gəlir sonda, iman az olsa da. Və bu da ibrət sahibləri üçün, başa düşənlər üçün, alı sahibləri üçün böyük təsəllidir. Həmsinin, biz görürük ki, oxulan ayələrdən Fironun vaxtı elə dərəcə çatmışdı ki, Allah Subhanahu va taala deyir, onlar artıq evlərində namaz qıldırdılar. Evlərində məscid eləmişdilər. Həmçinin Allah Subhanahu taala ki, onlara səbir etməyi o vaxtı Fironun vaxtı yaşanda səbir etməyə öyrətmişdi. Həmçinin ona tərəqqi etməyə əmr etmişdi. Həmçinin Allah Subhanahu va dua eləməyə əmr etmişdi. Deyir, əmr etmişdi. bu da göstərir ki, o boyda Fironun vaxtında mümin hansı mövqeydə idi? Müsliman. Və təsal bu həmçinin təbii ki, Başqa vaxtlara da aiddir. Kiron olmasa da, ona oxşasalar da və s. Aydındır. Və həmçinin və başqa məsələlə. Onun görə bu ay ibrət aydır. Mömin üçün gözəl fürsətdir. Həm əməllə fikir verirsin, cəhvçin özün, həmçinin tövbə eləsin, keçmiş şütəflərin eləməsin, keçmiş günahların eləməsin. Və həmçinin necə bildir ki, necə bilirsiniz, bu ay artıq tezə aydır, yəni daha doğrusu, Təzə il gəlir, çünki məhərrəmin biri, biridir bugün, artıq hicrət tarixi ilə 1431-ci il daxil oldu, bugün məhərrəmin biridir. Ona görə qardaşlar, yəni 1431 il bundan qabaq Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədən Mədini hicrət edir, köçüb. Ona görə bu da, Umar ibn-i Xattabın radiyallahu anhunun fəzlə xoşluğa gəlməsə də, Məcburla qəbul ləsinlər ki, Ömr İlxatdanın xilafəti vaxtında bu tarix qoyuldu. Sadəcə fikirləşdilər, hansı üçün gündən başlasınlar və belə qərarı gəldilər ki, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v. Məkkədə, Mədinəyə gələn günü, hicrət günündən başlasınlar. Ona görə, mühtələm səlmanlar, çalışın, bu ayda faydalı keçirin və bilgilən ki, bu ayda oruç tutmaq olar, bir dənə aşura günü yox, və lakin yaddan çıxan Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir il keçmiş günahları yiyor. Allah subhanahu teala bizə iştifadələrdən etsin, Allah subhanahu teala <gülüyor> <gülüyor> məslimizin açılmağına kəmək olsun, Allah subhanahu teala o məslimizin açılmağına mani olanlar, ya Rab, elə-elə bəyalar ver ki, ondan qutarmasınlar. Yarab Rab, onların evlərinin bağla. Ya Rab, onları elə xəstəlirlər verir ki, onlar onun şəfanı tapa bilməsinlər. Ya Rab, onları zəlil et bu dünya və ahirətdə. Haqqulüə əzəv, astagfirullahi ləyə və ləkum. ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفره إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسليم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي جأيذكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر والله يعلم ما تسنون واقموا الصلاه